Hivi ni moja kati ya vitu vizuri walivyofanya madikteta duniani. Wanasema mnyonge mnyongeni lakini aki yake mpeni. Namba moja alikuwa ni Adolf Hitler. Nazani, wengi tumesoma historia ya Adolf Hitler mabaya yake aliyofanya lakini mazuri ni machache labda haya kwa u, kwa upana au kwa urefu zaidi. Pamoja na yote Adolf Hitler atakumbukwa kama kiongozi wa kwanza kuanzisha kwa harakati za kuzuia matumizi ya sigara ili kuepuka Matara yake kwa raia anti-smoking campaign. Ndiye aliamasisha wananchi wake kufanya utafiti wa kisayansi wa madhara ya sigara. Na mnamo mwaka wa 11943 wanasayansi wa kinazi. Waligundua sigara inasababisha kansa na waliokowa maisha ya wanawake zaidi ya elfu Sifa za ugunduzi huu zili maana vita vilipoanza. Mlaadi ukafifishwa na kumpa sifa ya ugunduzi huo Malekani baada ya anguko la wanazi Namba mbili ni geng His Khan alianzisha sheria ya uhuru wa kidini Haiise huuj malali kwa watali sana ujamaali huo watu zaidi ya milioni aroba karibu asilimia kumi ya watu wote kuwepo duniani Maiti hao wanasadikika kudisturb kiwango cha carbon dioxide duniani miaka ya 128. Na Pamoja na yote huyu jamaa alianzisha sheria legal code zilizokuwa zinafanya kazi dola yake yote ya mongol na hadi yeye ya kikosea shohulikiwe. Pia aliweka uhulu wa dini na hata kuondoa taasisi za kidini zisilipe kodi. Number 3 ni Mumal gaddafi kutoka Afrika alianzisha mladi mkubwa waumgiliaji kuwahi kuwepo duniani ni mradi ambao inawezekana haujawahi kutokea yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kuuanzisha na mnamo mwaka 1969 huyu jamaa aliingia madarakani kwa mapinduzi na kuangamiza kila aliyempinga hata kutuma because vya wauaji kuwatafuta maadui zake nje ya nchi nchi nyingi za maharibi zilimuona kama mtu hatari na asiyefaka kabisa lakini chini ya utawala wake wa chuma watu walisoma bule walitibiwa bule umeme bule na kila kitu kilikuwa ni bule na mwisho wa mwezi walilipwa mshahala wakati anaingia madarakani mji wa Bengaz ulikuwa una maji kabisa hivyo akanzisha mlaadi wa kuchimba mto hadi huko uliowapa maji ya silimia sabini ya walibia wote alikuwa na mpango wa kufanya jangwa lote liwe la kijani hadipare figisu za wazungu zilipoanza hiyo ni miaka ya tisini na vikwazo pia kufuatiwa na mapinduzi ambayo yamuondoa na kumpoteza katika uso wa dunia hiyo nilikuwa ni mwaka el na 11. na ne ni Fidel Castro alifanya mapinduzi ya Afya na elimu Ndani ya Cuba alipoingia madalakani alifanya nchi ya Cuba kuwa ya chama kimoja tu Huku maelfu wakikimbilia uwa Wengine walifungwa na wapinzani wake kuwawa ajabu Cuba na US wote wana life experience sawa ingawa Marekani wametumia matilion, zaidi ya 720 Alipoingia madalakani na mwaka walfu moja miatisa msnatisa ya wa Cuba walikuwa wajinga lakini leo hakuna mtu mzima ambaye ni mjinga tena aliweka mipango mikali kupambana na majanga kitaifa mfano Kimbunga Gustav Hakikuwa mtu hata mmoja Cuba lakini kilivyofika Marekani kiliua watu zaidi 26 jimbo la Louisiana namba 5 huyo anaitwa Augusto Pinochet huyu kafanya muujiza wa mapinduzi ya kiuchumi Chile alipoingia madarakani watu elf tatu walipotea hadi kesho hawajulikani waliko kafunga na kutesa watu zaidi ya nani. wakiwemo raisi, wa sasa na mama yake mwaka wa 1973 aliingia madarakani baada ya maporomoko ya uchumi kwa njia ya mapinduzi makali ya kivita ndipo ndipo aliajili kikundi cha vijana graduates na wa uchumi kutoka Kikuu cha Chicago, Chicago Boys. Kipindi hiki kinajulikana duniani kama Chilean, Chilean Economico Miracle. Bada ya mfumuko bei kushuka kutoka silimia 1375, adi 9.9, ndani ya miaka 7, japo aliacha pengo kubwa katia maskini na matajili. Lakini mpaka leo, awezi kusahaulika. Hii ndo tunaita mnyonge mnyongeni, akiyake mumpeni. Hakuna kibaya ambacho hakina uzuli ndani yake.